Minä olin oikealla tiellä ja näin sinut tuskasta vasemmalla silmällä. juostaan kuin kirjoituksissa oikealla sykealueella. Näin sitä mennään ympäri maailmassa ja tehdään surullisia tekoja, missä niitä nähdään eniten. Ja hän kulkee ja kuuntelee tangoa tietäen mitä on ja hän kulkee vaan, ja hän tietää mitä saapi täällä tehdä vaan. Viktoriaaninen svetismi päivällä suoraan yöllä kierroo. Ja mitä tehdä saa, sitä täällä tehdään vaan. Ja hän kulkee vaan, ja hän tietää mitä saapi täällä tehdä vaan vasen oikee vasen oikee ylös alas ylös alas sisään ulos sisään ulos victoriaaninen spetismi päivällä suora lakero teppa perccen niin me taittuu 225 tonni vitonen ja otto ottonopeanakki, otto nopeanaakki otto kikkana eponotto otto oh,